És dilluns 15 de juny i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us recordarem que ja som a la fase 3 en la qual desapareixen les franges horàries i els locals d'oci nocturn poden tornar a obrir també us detallarem totes aquelles activitats que tornen a fer-se gràcies a entrar a la fase 3 En aquest informatiu també parlarem de les professionals de la residència Palafrugell-Gent Gran que segueixen reivindicant que els hi tornin el 5% del seu retallat al 2010. Escoltarem a la presidenta del comitè de la residència, la Rosa Moreno. La informació comarcal, amb allò més destacat del cap de setmana que ha succeït al Baix Empordà, ens portarà, ens portarà a parlar del rescat d'una dona que va caure d'una altura de 6 metres dissabte passat a Begú. Comencen les preinscripcions pels casals d'estiu. Avui hem conversat amb en Pau López de l'associació Il·lusions. Us destacarem aquells fragments més rellevants de la conversa amb Rafael Corbí. I acabarem aquest informatiu d'avui dilluns parlant amb la Montserrat Verdaguer, presidenta de la Fundació Tom Sharp, i és que la càtedra Tom Sharp ja és una realitat. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 15 de juny i ho farem posant la mirada en el fet que, ja hem entrat a la fase 3, des d'aquesta de matinada les 12 doncs, Palafrigell i la Regió Sanitària de Girona han passat a la fase 3 de la desescalada. Entre els canvis que implica entrar en aquesta nova fase hi ha l'eliminació de les franges horàries per sortir al carrer. A continuació però, us detallem les novetats que comporta a aquesta nova fase. D'una banda, es poden fer trobades de fins a 20 persones que no, conviuin, no convisquin en el mateix domicili, tant a l'aire lliure com a casa. Es pot passejar, sortir amb infants i fer esport no professional durant tot el dia i es permet la mobilitat entre les regions en fase 3. Pel que fa als establiments i la restauració augmenten l'aforament a la meitat del que és habitual, els centres comercials limiten l'aforament al 40% en zones comunes i el 50% en locals comercials, els mercats ambulants a aire lliure a la via pública posen a acollir la meitat de les parades habituals els establiments de restauració reprenen el consum a l'interior amb restriccions d'un 50% de la seva capacitat habitual i s'hi pot consumir tant assegut en una taula com a la barra i a les terrasses l'ocupació passa a ser del 75%. En hotels augmenten l'oferament de les zones comunes al 50%. Pel que fa a la cultura, al lleure i a l'esport, doncs hem de destacar que, respecte a la cultura, a les biblioteques s'hi poden realitzar activitats culturals a més, els museus, cinemes, teatres i altres equipaments culturals augmenten la seva capacitat. En aquest sentit, l'aforament és permès ja del 50% i els espectadors, això sí, han de romandre asseguts i amb butaques preassignades. Els espais eh, diferents dels anteriors, on s'hi facin actes o espectacles culturals, poden acollir un màxim de 80 persones si són tancats i un màxim de 800 persones si són a l'aire lliure. Les biblioteques poden organitzar activitats activitats culturals i lectura en sala amb un 50% de l'aforament. Es poden fer activitats de turisme actiu i natura en grups de fins a 30 persones i mitjançant cita prèvia. Els centres recreatius turístics, zoològics i aquaris poden obrir amb restriccions del 50% de l'aforament i es permet la realització de l'activitat de guia turístic mitjançant cita prèvia i en grups de fins a 20 persones. Pel que fa a les activitats de lleure per infants i joves, es reprenen aquestes amb grups de 10 persones, d'un màxim de 80 persones en espais tancats i d'un màxim de 200 persones en espais a l'aire lliure. Els bars d'oci nocturn i discoteques tornen a entrar en funcionament amb un però 30% de l'aforament màxim. Els gimnassos poden funcionar amb restriccions del 50% de la seva capacitat i oferir activitats dirigides de fins a 20 participants. En lligues no professionals federades es pot iniciar l'entrenament mig de manera individual i, per últim, respecte a aquest apartat, es poden celebrar competicions esportives amb la meitat de l'aforament per més. Pel que fa al culte, les celebracions i el dol, els llocs de culte, Amplien l'aforament fins al 75% del que és habitual. Es poden celebrar casaments amb un número limitat de convidats, en espais tancats de 75 convidats i en espais a l'aire lliure de fins a 150 persones. Les velles i enterraments, tant públics com privats, també amplien el nombre màxim d'assistents, fins a 25 en espais tancats, i fins a 50 persones si són a l'aire lliure. Aquests són els canvis doncs, que implica entrar a la fase 3 en aquest sentit recordem que a Catalunya llevat de les regions sanitàries de Barcelona i Lleida la resta del país des d'avui dilluns es troba ja en fase 3 Continuem a Ràdio Palafrugell seguim en aquest informatiu d'avui dilluns 15 de juny i nosaltres a continuació passarem a repassar una informació que va tenir lloc ahir a casa nostra i és la manifestació que va tenir lloc a Plaça Nova per part de les professionals de la residència Palafrugell-Gent Gran. Aquesta reivindicació que venen fent cada dimecres davant del propi centre i que ahir diumenge vam voler fer a Plaça Nova per fer-ho més visible, nosaltres ens hi vam apropar i vam poder conversar amb la presidenta del comitè de la residència Palafrugell-Gent Gran, amb la Rosa Moreno, amb la qual doncs, us oferim aquesta conversa que vam mantenir des de Plaça Nova. Molt bé, doncs res, explica'ns una miqueta les reivindicacions que feu, que ja fa uns quants dimarts que esteu fent davant de la residència Palafrugell-Gengran, i ara avui diumenge ho feu aquí a Plaça Nova. Doncs bàsicament les mateixes que portem ja fa molts de mesos i anys, que, és que ens tornin els nostres drets, que van ser enllevats l'any 2010, Eh, que ens tornin el 5% i que ens donguin un salari digne i que, que és el que necessitem per cuidar els nostres avis. Bàsicament això. Són 10 anys d'aquesta retallada i ara amb aquesta situació suposo que també s'ha vist encara més no? aquesta necessitat d'una banda de, de tenir un sou digne i de l'altra banda doncs, també de tenir les, els serveis necessaris no? que, que, que vosaltres necessiteu per fer un bon servei al final. Exacte, exacte. Fa deu anys que ens van retallar aquest sou, que, que ens han traït el 5%. Estem cobrant eh, a dia d'avui el que es cobrava el 2010... I, i que ens retornin doncs, tots aquests drets les 35 hores que també és una cosa que ens van, van llevar i que ens tinguin una mica en compte bàsicament és això, que ens tinguin una mica en compte que nosaltres estem eh, al peu del conor i, i que hem tingut el bitxo entre nosaltres i, i que no pot ser que la gent no pot mirar a cap a un altre costat, sinó que ha de mirar cap, a, cap als avis que és bueno, que, que ens anem de cuidar d'ells bàsicament això El, a, Més enllà doncs, de, de, de les reivindicacions econòmiques cap a la vostra remuneració no? i les vostres hores que, que reclameu eh, també eh, durant aquest temps eh, s'ha doncs, parlat de la manca d'infraestructura, de, de la manca doncs, de, de, poder, de recursos no? que, que se us han subministrat Com s'ha viscut? Eh, sobretot a l'inici, no? que podries quan estàveu més coixos fins al dia 20 no ens van donar mascareta. Ens van dir que no eren necessàries, que no els podíem portar de casa, que no fessim alarma en els avis i a la gent del voltant i fins al dia 27 no vam tenir epis. I la veritat és que ha sigut molt fort, molt fort. Després, després sí, bàsicament hem tingut èpics, hem tingut mascaretes, hem tingut de tot. Però han marxat molta gent cap a 50 avis i això d'això no es pot tolerar de cap de les maneres. Aquí, aquí hi ha també el factor emocional no? i aquest, aquest vincle que, que vosaltres heu creat amb aquestes persones i que al final, doncs, eh, per culpa de poder una, una mala gestió, ha acabat portant setantes vides. Doncs sí, eh, estem molt tocades, estem molt tocades, nosaltres, les famílies, ha sigut molt bèstia. Han marxat molta gent, de manera molt, no, sé, no sé com explicar-t'ho, ha sigut tot molt bèstia. No, no... Avui estaven bé i demà es morien i això no pots fer la teva gestió emocional, necessites temps per fer-la, estem totes molt tocades i, bueno, no sé si, si ens en sortirem, la veritat, i com que diuen doncs, que al mes d'octubre tornarem a tenir un rebrot, la veritat és que ens fa una mica de por. I amb aquestes reivindicacions aconseguim canviar una miqueta i que l'octubre, si hi arriba aquest, rebot, aquest rebrot, que com a mínim doncs, hi hagi una millor planificació. No? Exacte, exacte, això és el que hem demanat al centre, que que, que, tinguin, que tinguin tot el que necessitem per si hi ha aquest rebrot, que, que, no, que no ho de pidular, que ho tinguim a punt i, i, bueno, i anar fent, no, no, no sé què dir més. No, moltes gràcies i res, que, que qualsevol reivindicació, ja sabeu, teniu els mires de la ràdio per sempre que ho necessiteu. Moltes gràcies. I després de conversar amb Rosa Moreno i la pròpia Rosa llegís el manifest que venen reivindicant des de fa unes quantes setmanes cada dimecres, davant del centre residencial Palafrugell, gent gran, doncs també vam poder conversar amb la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Palafrugell, la Roser Maseguer, que també va estar present en aquesta manifestació, donant així el suport de l'Ajuntament. Amb ella vam comentar què hi pot fer el consistori, i aquestes van ser les paraules que ens va dedicar la Roser. D Ara parlarem amb la regidora de Benestar Social, la Roser Messeguer, que tenim aquí amb nosaltres també, que ha volgut donar suport no, als a les treballadores i als, també els treballadors de la residència Palàfrica i Gran en aquesta reivindicació que fan. Una reivindicació doncs, que, una lluita que porten 10 anys fent des de que es va fer aquesta retallada, Roser. Sí, sí, sí. Uh, sembla ser que se'ls hi va retallar aquest 5% del sou, que a més a més segons ens expliquen els surt de la nòmina, no? Cada, cada mes menys aquest 5%. Uh, personalment, mira, ara els vull els deia que l'altre dia vaig estar amb la, amb la consellera, l'Alba Vergés, uh, vam fer una reunió a uh, gent d'Esquerra i, i tothom els hi podien fer preguntes i, i vaig treure aquest tema, no? a veure quan se'ls hi podrà tornar aquest 5%, perquè clar, aquest 5% va ser la primera crisi, després ja la vàrem recuperar i ara ja tornem a ser amb una altra i pobres encara hi ha aquest 5% pel mig i, bé, doncs sí que me va escoltar, va dir que, que estaven, bueno, intentant tomar en Pere Aragonès de, de, de portar a veure si podien, bé, estreure del pressupost eh, tant aquest 5% com eh, millorar condicions de la sanitat en general. I després l'altra cosa que demanen és a residència pública al 100%. Aquí, bé, ja bueno, se'n pot parlar, però però Palafrugell per havia sigut residència pública, el que en dèiem antic hospital, no? Allà sembla ser que era una mica com a casa, que els avis tenien les seves plantetes, eh... però sí que és veritat que després econòmicament era bastant insostenible, perquè en allà hi havia 35-40 avis i, i poder costava, si no com el que costa ara, poca diferència. Llavors, econòmicament era insostenible i es va optar per aquesta residència que bé ara ha sigut molt visible aquests dies no? hem tingut malauradament el virus va entrar i, i hi ha hagut molt de, bueno, molta gent que, que l'ha patit i, i hem tingut moltes defuncions i, i bé Bé, mira, se'n pot parlar, però però no, no hi veig més possibilitat d'arribar aquesta... Clar, eh, des, de, des dels ajuntaments, en aquest cas des de l'Ajuntament de Palafrugell, Quin és el marge de maniobra que es té per, què, per, per poder fer el, que aquestes reivindicacions siguin una, una, una realitat, que, que, que s'aconsegueixi el que volen? Vull dir, més enllà de parlar amb la consellera, perquè això tot depèn de, de, de la generalitat, no entenc? Sí, sí, sí, evidentment. És, aquest centre és concertat, és la generalitat qui diu els el ratis de, de persones que ha de cuidar cada treballadora, és la generalitat que, que marca preu, sí, de fet, de fet és la generalitat. Llavors, ve l'Ajuntament, que ja hi posa una, una quantitat important, l'Ajuntament, entre l'hipoteca que s'està pagant de l'edifici tot, hi posa 1.300.000 euros l'any. Llavors, bé, bueno, es pot mirar d'estreure de, de del pressupost i posar-hi més. És l'única solució de, de tornar-los aquestes 35 hores que demanen, perquè això vol dir posar-hi més gent. Bé, mira, n'hem d'anar parlant i, i, i si, si no tot de cop, jo jo, els hi, jo per part meva sí que... Bé, m'agradaria, no? No, no, no? no absolutament tot el que demanen, però alguna cosa doncs, doncs sí, però clar no sóc jo, hi ha un patronat a darrere llavors aquest patronat, hi ha gent el patronat que, que regenta el geriàtric, hi ha gent de tots els partits polítics que formen l'Ajuntament, la, llavors a les reunions que hem tingut, no tothom ja està a favor de tornar-los aquestes reivindicacions, precisament perquè, bé, bueno, tot es, et tracta sempre el mateix, diner, posar-hi més diner. Llavors estem en converses, en eh, velles, de tota manera, ara, aquests dies, ens hi hem trobat, vaig aconseguir que finalment, no, no jo sola que els escoltés, sinó que fos el patronat, i, i bé, bueno, ja vaig veure unes altres cares, Podem properes ocasions, podrem arreglar alguna coseta. Bueno, en tot cas, també parlarem amb la resta de, de, de persones que formen part d'aquest patronat, patronat sí. i aviam si, aviam si ens poden dir quin és el seu parer també al voltant d'aquestes reivindicacions. Però res, res, ja no et robem més temps. Moltes gràcies. No, gràcies a vosaltres no anar a robar temps. Gràcies. Així doncs, malgrat que és la Generalitat qui té la potestat doncs, de tornar aquest 5% del sou de les treballadores de la residència Palafrugell-Gent Gran, així com altres bandes que, que estan reclamant, com tornar a les 35 hores, doncs des de l'Ajuntament s'han mostrat oberts, com a mínim, així ho, ha fet, o ho, va, fer, ens ho va fer saber i els micròfons de Ràdio Palafrugell la regidora Roser Masseguer, d'intentar doncs, incrementar l'aportació econòmica que hi fa al Consistori, per tal que alguna d'aquestes reivindicacions pugui ser una realitat de moment, però continuaran lluitant perquè se’l citolin els drets perduts al 2010. Moment ara per a la informació comarcal en aquest espai informatiu que ens portarà fins a Begur és que els bombers van rescatar dissabte una dona de 42 anys que s'havia precipitat des d'una alçada d'uns 6 metres a la zona de la cova del rec de Gralles a Begur. L'equip d'emergències va rebre l'avís al voltant de les 8 del vespre i van activar l'helicòpter amb grae i tres dotacions terrestres de bombers. La víctima havia caigut en un dels avencs de la zona de Ràpel 3. Per poder-la rescatar, els bombers van muntar una instal·lació per accedir a la dona ferida fent ràpel. Quan van accedir-hi, li van immobilitzar el turmell i la van extreure del pou amb un triangle d'evacuació. Després, amb llitera, la van traslladar fins a l'ambulància dels serveis d'emergències mèdiques de Catalunya. El dispositiu de rescat va acabar cap a les 10 de la nit. La víctima, per sort, no va patir ferides de gravetat i l'equip del SEM la va atendre i la va traslladar a l'Hospital de Palamós, al lloc també s'hi van desplaçar efectius de la policia local de Begú. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i tornem ara cap a casa nostra, cap al nostre municipi, per parlar d'una de les entitats de casa nostra que ofereixen un casal d'estiu durant aquests propers mesos de vacances escolars. Nosaltres avui ens hem posat en contacte, i de fet hem tingut convidat aquí als estudis de Ràdio Palafrugell, a Pau López membre de l'associació Il·lusions, que ofereix un casal al nostre municipi durant el mes de juliol i agost. En, en Rafael Corbí i en Pau López han enviat un missatge de tranquil·litat a totes les famílies que s'estiguin pensant -se apuntar els seus fills o filles a casals aquest estiu i és que des d'I·lusions explica que han treballat per complir totes les mesures de seguretat necessàries. I en aquest sentit jo jo m'agradaria que, que tinguessin la tranquil·litat de saber que en el nostre casal eh, sempre estarem donant resposta a la normativa vigent en quant a les mesures que haguem d'adoptar per assegurar un entorn segur, no? en el sentit de que l'últim que volem és que es propagui el coronavirus en el nostre espai. I per tant, en aquest moment nosaltres hem preparat tot un seguit d'activitats i hem enfocat la línia pedagògica del nostre casal donant resposta a la situació en la que ens trobem i per tant estem parlant de que hi haurà mesures de distanciament, hi haurà mesures higièniques, hi haurà mesures relacionades també amb la desinfecció dels materials etc etc. Com us dèiem les preinscripcions han començat avui dilluns a les 11 del matí en Pau López ens ha explicat com es poden fer aquestes preinscripcions i fins quan teniu temps de fer-les Podran Les famílies podran accedir a la web de Can cangenis.cat uh -huh. i allà hi trobaran l'enllaç per poder fer la preinscripció inscripció. Aquesta preinscripció consta d'un formulari que hauran d'emplenar i un com nosaltres rebem la sollicitud de plaça Uh, valorarem si realment podem, podem donar resposta positiva en aquesta sol·licitud i, per tant, confirmarem a través de correu electrònic o trucada telefònica, això ho hauran d'escollir ells, si tenen plaça o no i quins són els passos a seguir per poder consolidar la inscripció. Així doncs, aquesta setmana són les setmanes de preinscripció i després, en tot cas, doncs, des de l'associació ja us posaran en contacte amb vosaltres per acabar de completar aquesta inscripció per aquest casal que començarà l'1 de juliol amb molta energia. En Pau López ens ha explicat també algunes de les activitats que han preparat i també com enfocaran aquest casal tenint en compte la situació actual comença el dia 1 de juliol i, i ja et puc garantir que el que es trobaran primerament és diversió, desconexió, cohesió, no? que és algo que jo crec que és el que necessiten en aquests moments. Llavors, jo vull deixar clar que no n'hem focalitzat focalitzats ni a fer repàs escolar, no n'hem focalitzat a, a consolidar aspectes relacionats amb conceptes de matèries escoles, etc. Etcètera, etcètera, és una cosa molt diferent del que tenim previst i, i, de fet, mai hem anat focalitzats cap a aquella línia, però aquest any especialment ens dedicarem a donar resposta al que realment necessiten els nens i nenes. I en aquest sentit sí que presentarem una programació base amb la qual anirem desenvolupant activitats, però més enllà d'això escoltarem i, i destinarem els espais que els nens necessitin per eh, acabar desenvolupant allò que realment tenen ganes de fer, no? Així, aquest any, davant d'aquesta excepcionalitat, es faran grups de 10 infants, uns eh, grups que aniran repartits en les diferents escoles en les quals es farà a terme aquest casal, i és que enguany, també des de l'Ajuntament, han proporcionat més espais per tal d'adequar-se a aquesta situació. Per una banda, l'Ajuntament ha col·laborat molt perquè realment ha facilitat més espais i això ajuda a que puguem complir més facilitat les mesures i per tant estarem a les escoles Torre Jonama, Carrilet i Barceló i Mates i això per suposat, ja no tant això sinó el fet de no poder collir més de 10 nens en un sol grup fa que nosaltres haguem de preveure més monitors que altres anys. I en aquest sentit també us hem de dir que anem preparadíssims, ara mateix tenim una capacitat per poder donar resposta a, a cent, xe, 180 nens i nenes i evidentment en el cas de que hi hagi més inscrits ja tenim gent també a la reta guarda esperant que els diguem alguna coseta. Doncs amb aquests grups de 10 infants eh, en Pau López ha explicat que podran acollir cap a 250 nens i nenes, tot i que si la demanda fos superior, doncs eh, i això sí, sempre amb el vistiplau de l'Ajuntament, podrien, eh, treballarien per ampliar aquestes sol·licituds. Entre d'altres aspectes que s'han portat per endavant la Covid-19 en els casals d'estiu, en aquest cas en concret, en aquest de l'associació Illusions és que enguany no hi haurà les eh, Activitats més emblemàtiques de, que ofereix l'entitat, com són les colònies o les sortides a parcs aquàtics o d'altres indrets. Sí, malauradament, les activitats estrella que nosaltres tendíem a proposar cada any, aquest any no les podem fer. No? I aquestes activitats són, per exemple, comentaves anar de colònies, no? era una de les activitats que nosaltres sempre ens ha agradat més i aquest any no podrem anar de colònies. També ens trobem que activitats amb un cost afegit que, que implicava les famílies però que també eren característiques i agradaven molt com anar a l'aquadir o anar al planeta màgic, també les hem, les hem hagut de suprimir. De la mateixa manera, anàvem a la platja amb autocar, aquest any tampoc hi podrem anar perquè es fa complicat el tema de, encaixar tots dins d'un autocar, no? les mesures que cal, que cal dur a terme, es fa tot molt complicat, a part de que és un risc que vam decidir en al seu moment no, no assumir. No? Llavors, eh, sí que des de fa temps ja us dic que estem treballant per... Um, substituir totes aquestes activitats amb una altra fe, una altra tarannà que permeti que els nens, evidentment, tinguin ganes de tornar al casal, inclús ens passa, i volem mantenir aquesta, aquesta visió de que quan els nens altres anys marxaven al cap de setmana, no? que moltes vegades tu veus els nens, ostres, que guai, cap de setmana, no? ens trobàvem el dilluns perquè els, ens deien, ostres, quines ganes que tenia que fos dilluns, no? i estem treballant, evidentment, perquè això es repeteix. Doncs malgrat no podeu oferir aquestes activitats típiques de cada estiu que oferien des de l'associació il·lusions, doncs amb tota la il·lusió del món, mai millor dit, doncs han preparat aquest casal eh, adaptat a totes les necessitats i amb total seguretat per a tots els infants i també per als monitors i monitores que hi prendran part. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell posant-nos en contacte amb la Fundació Tom Sharp, i és que la setmana passada coneixíem que la Fundació Tom Sharp de casa nostra i la Universitat de Girona havien arribat a un acord per fer realitat la càtedra Tom Sharp. Per comentar-ho, avui en aquest informatiu ens posem en contacte amb la presidenta de la Fundació, la Montserrat Verdaguer. Bon dia. Bon dia, bon dia. No, Doncs gràcies per atendre la nostra trucada, Montserrat, i la veritat és que volem parlar no? una miqueta d'aquesta càtedra Tom Sharp. Què significa, doncs, que, que, que haver arribat aquest acord amb la Universitat de Girona? Bé, eh, primer tot, bé, que és una notícia, si no dir perquè eh, a partir d'aquí podrem començar a, a estudiar tot el llegat de l'obra de Tom Sharp, i, a més a més, també la idea és poder estudiar, promocionar l'estudi de la llengua i la literatura anglesa entre el món acadèmic i el públic lector en general. Jo penso que era aquí el que anàvem, no és només Tom Sharp, sinó Tom Sharp és, d'alguna manera, una excusa per, per arribar a ampliar els estudis d'això, de, de, de la llengua i sobretot de la literatura anglesa. Uh -huh. És, per tant, doncs, aquesta, com tu deies, eh una excusa, doncs, també per per, per ampliar una miqueta de mires, no? És molt important eh, també donar a conèixer a escriptors, doncs, anglesos entre entre els joves, no?, que, que estudien, doncs, aquesta, o que estiguin a la Universitat sí. de Girona, en aquest cas. Sí, sí, no no no és només literatura d'humor, sinó només és, és tot, és estudiar literatura anglesa que que, bueno, que se sap a la Universitat de Girona no hi ha estudis de filologia anglesa a uh -huh. llavors pot ser un primer pas, ja es fan moltes altres coses evidentment, miment anglès, però per per per ajudar a promocionar i, i que els alumnes siguin interessats en literatura anglesa, que no cal dir que hi ha uns regals d'autors mm? uh -huh. uh, Per tant, aquesta càtedra o si, si ara tenim aquí a Palafrugell o, o fins i tot algú que ens pugui escoltar de més enllà eh, d'aquí de, de comarques gironines sí. que estigui estudiant a la Universitat de Girona i malgrat que no hi hagi aquests estudis, eh, aquests graus en, en sí. Filologia anglesa eh, amb la càtedra què podrà fer? Com s'hi pot adreçar doncs, a la càtedra també? Bé, de moment, som al principi, vam firmar el, 20, el 21 de, de, de maig, mm -hmm. llavors, bé, degut a de, de tota la situació, esperem poder fer una presentació, encara que sigui petita, el mes de setembre, màxim setembre o octubre, mm -hmm. per donar a conèixer exactament tot el que farem. El director mm, és, és en Xavier Pla i Barbero, que també és el director de la càtedra Josep Pla, mm -hmm cosa que també penso que és una gran notícia per Palafrugell i ell ja està començant a preparar activitats de, de cara a el que es farà si es fa al principi una setmana d'estudi de literatura anglesa o aviam exactament que què fem tenim una primera reunió a principis de, de juliol primera setmana de juliol per començar ja a preparar totes les activitats de cara a, a, a aquest curs el que es pugui fer i sobretot de cara al curs que ve molt bé, doncs aquestes són les primeres passes que, que està fent aquesta càtedra, um, una, més, una miqueta que, que s'ha vist afectada, no?, la presentació, com tu deies, doncs, per, per aquesta situació actual. Sí. Des de la Fundació, no sé com ho heu viscut, també, Montserrat. Home, mira, la veritat és que he pogut anar treballant tot, tot, tot, el, que, tot el que he pogut, doncs clar, tot el que havíem de fer a la Fundació, totes les presentacions, altres biblioteques, això és clar, evidentment, hem hagut d'anul·lar tot, no? Mm -hmm. Ara a partir del setembre d'octubre començarem a, a, a reemprendre el que feia abans, que era anar a diverses biblioteques de tota la província de Girona, doncs exposar el que feia la Fundació i ara exposar el que fa la càtedra, però haurem d'esperar l'octubre. Uh -huh. en aquest sentit eh, doncs eh, crec recordar que aquest any justament no, a la biblioteca de Palafrugell també s'havia iniciat un projecte de, de, de club eh, d'autors anglesos eh, que, sí. que també s'havia iniciat i també s'ha s'hagut d'aturar per sí, per aquesta i, situació sí van tenir que anul·lar l última i a partir d'ai ja no hem fet cap més però bueno, jo realment tinc l'esperança de que l'octubre tornar formar a totes les activitats mm -hmm. aquesta, aquesta novetat de la biblioteca d'aquests autors anglesos eh, com, com van anar aquestes sessions que sí que es van poder fer? Amb que es van poder fer quan va venir el professor Miquel Berger va, va, va, va parlar d'en George Orwell mm -hmm. i van, penso que va tenir molt èxit uh, va, i l'altre ja desgraciadament que era um, de la Virginia Woolf sí. ja es va tenir que anul·lar és que I... nosaltres vam par parlar amb en Miquel, ens va explicar, no, aquesta, quan, a la primera, eh, abans de la primera estació sí. i estava molt molt il·lusionat i, i amb aquest eh amb moltes ganes, no, de poder fer aquests, aquests, eh, aquests clubs de lectura i una llàstima que però... que no s'hagin no s'hagin no yeah. pogut acabar de fer. Um, però de cara els eh, el curs vinent, no? el curs escolar, diguem-ho així, espereu sí. Sí, que, que, que pugueu tornar a, a reprendre sí. no, aquestes activitats. Sí. sí, sí jo ja sé que en Xavier Plai ha rebut de trucades de diversos uh, centres educatius o per començar a fer coses, per començar, jo crec que de feina en tindrem, mm -hmm. en tindrem bastanta, però bueno, és del, és el que, que volem, precisament. Mm. Doncs uh, mm. amb aquesta voluntat no?, de promoure sí. també l'anglès entre els joves de Palafrugell també hi ha el Premi, el premi Storm Sharp, que, que, sí. que també aquest sí que es van poder celebrar en guany aquests dons celebrar si que van poguer fer a en febrer, mm -hmm. encara abans de just, just abans, el 28 de febrer, o sigui, encara van tenir temps tinto zero. Mm -hmm. I i bueno, i la veritat és que tenim molta il·lusió per per per poder començar a treballar, i, i bueno, i tothom que sigui interessat, no solament amb l'obra de Tom Sharp, sinó amb això, amb, amb amb la llengua, la literatura anglesa. Doncs ens seguirem parlant, a Montserrat, quan doncs, es pugui fer aquesta presentació una miqueta més oficial i poder doncs, presentar també una miqueta del programa d'activitats que, que s'estan uh, preparant, que s'estan programant, sí. doncs ens tornem a posar en contacte amb vosaltres sí. per, per fer doncs, difusió no? d'aquesta fundació de casa nostra que, més enllà de promoure també la figura de Tom Sharp, doncs, també en general sí. promoure la figura o oh, la literatura anglesa sí. entre, entre els joves i també no tan joves, oi, Montserrat? Entre tothom que sigui interessant i com més persones millor Molt bé Montserrat Moltes gràcies i doncs fins la propera Moltíssimes gràcies a vosaltres Doncs amb aquesta conversa amb la Montserrat Verdaguer, que també podrà recuperar a través de radiopalafrugell.cat, hem arribat al final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 15 de juny. Nosaltres us recordem que tota la informació a continuació passa per la nostra pàgina web i també per les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. Un dia més us agrem que hàgiu triat Ràdio Palafrugell per informar-vos d'allò que succeeix